De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare Bartimäus, son till Timaeus. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: "Jesus, David's son, dig över mig!" Många sa åt dem att hålla tyst, men han ropade ännu högre: "David's son!" Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av semanten och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rapponi, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har hjälpt dig. Genast. Kunde mannen se och han följde honom på vägen.